עוד אבנך ונבנת בתולת ישראל, עוד תעדי טופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תתאי חרמים בהרי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו, כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון אל אדוני אלוהינו. כי חו אמר אדוני, רונו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים. השמיעו, הללו ואמרו, הושה אדוני את עמך, את שארית ישראל. הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתים מירכתי ארץ. במעבר ופיסח, הרה ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. בבכי יבואו, ובתחנונים אובילם, או לכם אל נחלי מים, בדרך ישר, לא יכשלו בה.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 נאום אדוני, כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי, בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מהנה להנחם על בניה, כי איננו. כה אמר אדוני, מנהי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. נאום אדוני, ושבו הוא מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו ונים לגבולם. שמוע שמעתי אפריים עם מתנודד, יסרטני ויבשר כעגל לא לומד. השיבני ואשובה, כי אתה אדוני אלוהי. כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי היבדעי ספגתי על ירך. בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעורי. אבן יקיר לי, אפרים, עם ילד שעשועים, כי מידי דברי בו, זכור אזכרנו עוד. על כן, המו מעי לו, רחם ארחמנו. נאום אדוני, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי ליבך למסילה. דרך הלכת שובי בתולת ישראל, שובי אל עריך אלה. עד מתי תדחמקין, הבת השובבה?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 ולהעביד ולהרע, כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע. נאום אדוני. בימים ההם לא יאמרו עוד, אבות אכלו בוסר, ושיני ונים תקהנה. כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל הבוסר, תקהנה שיניו. הנה ימים באים, נאום אדוני. וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה,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 חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמוג עליו, אדוני צבעות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני, נאום אדוני, גם זרע ישראל ישבטו מהיות גוי לפני כל הימים. כה אמר אדוני, אם יימדו שמים מלמעלה, ויחקרו מוסדי ארץ למטה,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 עד נחל קדרון, עד פינת שער הסוסים מזרחה, קודש לאדוני. לא ינטש ולא יהרס עוד לעולם.